אני אקרא עוד פעם את כל הקטע הזה. מה? זו שאלה טובה. תראי, בעצם, נגיד, דמלו אומר שבעצם מה שאנחנו צריכים זה לתת, אנחנו לא צריכים לקבל. אם אנחנו מבינים שאנחנו לא צריכים שום דבר, אז אנחנו לא צריכים לקבל כלום. הוא אומר, גם אפילו אהבה בין שני אנשים, זה אהבה אמיתית זה שאתה מוכן לתת. על פי רוב, כשאנחנו נמצאים ביחסים, אז אנחנו אומרים, אני אתן לך, אבל אתה תיתן לי בחזרה. אם לא תחזיר לי, אז אני לא אתן לך, וכולי וכולי. אבל, אבל מה שאנחנו באמת צריכים, זה באמת לתת. זה הטבע שלנו האמיתי. והקבלה... זה צרכים שאנחנו פיתחנו מהתניה כי זה מאשש את קיומנו, כי זה מאשש את ערכנו, כי זה מאשש את זה שאוהבים אותנו, זה מאשש את זה שצריכים אותנו, אבל זה לא באמת חיוני. עכשיו, ולכן, אבל מאיזה בחינה זה קבלה? קבלה זאת אומרת שאתה לא, שאתה לא מעמיד שום התנגדות לשני. אתה מקבל אותו כמו שהוא, ובעצם מבחינה מסוימת זה נתינה, זאת אומרת, אז קבלה זה לא דרישה או, או, או, או לקיחה, קבלה זה פתיחות. זה הסכמה. כן, זה הסכמה. כן, כן. אז אני אקרא שוב פעם את החלק הראשון, מדיטציה היא הדרך לטרנספורמציה טוטאלית של שיגעון האדם. האדם שבוי בעקרונות ובאידיאולוגיות המונעות ממנו לשים קץ לקונפליקט בינו לבין האחר. האידיאולוגיה של לאומיות ושל דת והעקשות של יהירותו שלו הורסות את האדם. תהליך הרסני זה הולך ונמשך בכל העולם. האדם ניסה לסיים מצב זה דרך סובלנות, פיוס, דרך החלפה של מילים ותחבולות של הבעות פנים, אך הוא נותר שבוי בהתניות של עצמו. טוב לב אינו שוכן בדוגמה וכמו כן אינו מצוי ביהירות של עקרונות ונוסחאות אלה מכחישים אהבה ומדיטציה היא פריחתה של אותה אהבה עכשיו בעצם מה שהוא אומר בהרבה מקומות והוא רוצה להגיד גם פה זה שה... כמו שאומרת, אמרה שרי הריסון השלום נמצא בתוכי זאת אומרת דרך היא דרך פנימה ולא החוצה, לא להכריז על שבוע של פיוס או משהו כזה, כל זמן שאתה לא שלם עם עצמך ואתה לא מקבל את עצמך במאה אחוז ואתה לא מבין מה קורה לך, כל הניסיונות הם לא יצליחו, זאת אומרת זה ייתן איזשהו, אולי זה ייתן איזושהי הפסקת אש זמנית, אבל בהגיע הטריגר הנכון הכל אה, אה, הכל התחרבש כאילו ואנחנו יודעים גם ארגונים שכל מטרתם זה להביא טוב לעולם ולהביא שלום לעולם ולהביא עזרה לעולם גם בתוכם יש כל מיני בעיות של אנשים שלא פתרו עדיין את הבעיות של עצמם אז אוקיי עכשיו התיאור אלא אם כן למישהו יש איזו שאלה משהו? יש הגדרה לאהבה בודהיסטית שזה הרצון שכולם יהיו מאושרים זה לא... זה כן, לא, לא, זה בסדר אבל שוב בבודהיזם הרי יש שני חלקים יש את ה-wisdom ויש את ה-compassion הרצון שכולם יהיו מאושרים זה ה-compassion. זה compassion? חמלה. אבל זה לא דווקא חמלה, זה חמלה ואהבה והכלה, כל הדברים האלה. אבל החלק השני, או החלק הראשון יותר נכון, זה החוכמה. עכשיו ה-wisdom זה כאילו אתה עם עצמך. אוקיי. ואתה צריך קודם כל להבין מה קורה לך. ולהבין שהחיים הם סבל, ושהסבל נוצר מהיצמדות, וההיצמדות נוצרת, וההיצמדות ניתנת לפתרון, ואתה עושה את דרך שמונת הנתיבים, וכשאתה מגיע לרמה שאתה שלו ומבין את עצמך, בעצם רק אז, זה לא רק אז, אבל בעצם אז הקומפשן שלך נהיה קומפשן אמיתי, בדיוק. אז כן, זה נכון, אנחנו צריכים לשאוף שכל האנשים שכל יהיו מאושרים אוקיי. אבל אתה יכול להתחיל לשאוף לזה, את זה, לעשות את זה באמת, או יותר נכון, לתת תועלת לאנשים אחרים רק אם אתה מאושר בעצמך אוקיי. אם, אם אתה, אתה... אתה שלם עם עצמך, אם אתה שקט עם עצמך ‫ההשוואה של זה שאתה שווה לעצמך, ‫ואם לך צריך לעשות את זה, ‫זה קורה לעצמו, ‫כי ההלוויה שלך פה, ‫כן, כדבר כזה, ‫שהוא מקרין, ‫בלי מילה, בלי אשימה, בלי כלום. ‫אני חושבת שזה נכון. ‫כן, זה נכון, אבל אם אתה רוצה לעשות, ‫אז תעשה, ‫זה בסדר, אבל זה לא בסדר. ‫זאת אומרת, עדיין יש כזה אינטרס מסוים ‫שאתה עושה. כן, כן. כי כן. עדיין אתה לא לגמרי, כן, מכיר כוח אית... כן, כן. כן אבל, אבל... אבל כן, אבל שוב, זה נכון. אבל מה שקורה בעצם, שכיוון בעצם שבודהיזם, אפשר להגיד, זה דת, או זה דרך חיים קהילתית, או זה משהו חברתי גם, אז ה, כאילו האידיאל באמת של הבודהיזם הראשון, של הבודיזם של הטראבאדה, של הבודהיזם הדרומי, זה להגיע להערה. ואז כבר כולם מסביבך כבר יוקרנו. ייהנו של המעיין, הבודהיזם הצפוני, הטיבטי, ה, ה, ה, הסיני, אומר, האידיאל זה לא ארהנד, זה לא מישהו שהגיע להערה ונמצא בשקט, אלא בודיסתווה. מי זה בודיסטווה? בודיסטווה? בודיסטווה זה מישהו שבעצם יכול, הגיע להערה נגיד אבל ברגע שהוא הגיע להערה הוא הבין גם שהוא ואחרים זה אותו דבר ולכן הוא הולך ועוזר לאחרים עכשיו גם בודה כשהוא הגיע להערה הייתה לו בהתחלה התלבטות הוא אמר כל כך טוב לי ובלאו הכי אנשים לא יבינו מה שאני רוצה להגיד להם, אז נשאר פה, טוב, אין שום בעיה. בהודו <עוד> אין בעיה, אתה יושב בתור uh, סאדו, מביאים <עוד> לך אוכל. <עוד> אין, אין, אין, אין, אין שום בעיה. אתה לא צריך לעשות כלום. רואים שאתה איש חכם ואתה שקט, מביאים לך אוכל. לכל אחד, גם לכאלה שעושים את עצמם. אבל אחרי ארבעים ותשע יום, לפי הסיפור, בא אל אברהמה ואמר לא, לא, לא, לא, אתה הולך ללמד. ידידי, לכת, אתה לא, לכת אתה לכת לא שומר לי. את זה לעצמך. אז יש כל הזמן את המתח הזה כאילו בין זה ובין זה, ובעצם זה לא מתח אמיתי, למה? כי אם אתה עושה את הדברים לא בשביל עצמך, אלא באמת מתוך חמלה על אחרים, אז זה בסדר, זה לא בודהיזם או בכלל רוחניות, זה לא מתכון לאי עשייה. זה מתכון לעשייה לא אגואיסטית עכשיו זה בכלל לא גרוע אם בא לך ואתה נמצא במצב מסוים ואתה בתקופה מסוימת אתה יכול ללכת שש שנים ולשבת במערה וזה בסדר גמור אבל אם אתה מרגיש או שאתה חושב או לא משנה אפילו למה יוצא שאתה הולך ללמד את האנשים, או שאתה סתם הולך להיות עובדת סוציאלית, או שאתה הולך להיות רופא, או שאתה... כל דבר כזה שעושה טוב לאנשים, זה מצוין. תראי את ה... למה בעצמו, איך הוא מתרוצץ כמו ג'וק מסומן בכל העולם ומדבר, כן? או הוא נותן טיצ'ינג של שבוע, ואחרי זה עוד שבוע. הרי... בוא נגיד, לדעתי המשוחדת, אם יש מישהו שהגיע להערה זה הוא, אבל הוא לא יושב לו ועושה מדיטציה שם במנזר בספיטיבלי, הוא... הוא עושה, אז... אז שוב, צריך להבין, וגם זה לא אומר שאתה לא יכול להתחיל לעשות רק אחרי שבאמת הגעת להערה, אומרת ‫אבל זה לא סותר אחד את השני. ‫אני חושבת שעל לעשות, ‫זה לא רע ולא טוב, ‫אלא אם זה בא באמת, ‫כי גיד השם שמע, ‫כאילו זה צריך ומקובל, ‫ואמרו שזה טוב, ‫איזושהי כותרת, ‫זה לא... זה בסדר, ‫תעשה, אל תעשה, ‫זה לא עניין. ‫אבל אם אתה עושה כי אתה מרגיש ‫ואתה יודע, לא חושב, ‫ולא פחת שום כותרת, זה מה שאני צריך לעשות עכשיו, זה לא לתת לו אישור, לתת לו, זה בסדר. אז עשייה שהיא לא מותנית בשום אידיאולוגיה ובשום אי טובה. ואפשר בלי עשייה, זה לא שצריך לעשות, לא שצריך לא לעשות, אלא זה תמיד מותנית כמה שזה באמת בא מבלי התניה ומתאים לסיטואציה. כן. תגיד, אתה יודע למה לפי דעתך הוא בתהליך ההכשרה שלו, או... הוא הגיע להערה או שהוא נולד עם זה כבר? לפי דעתי הוא... הוא לימדו אותו, טוב. לימדו אותו מגיל ואז היה איזשהו... לא, היה... תראה, אתה צריך גם איזשהו... אתה צריך גם כישרון, כן. אבל... אבל... העובדה היא, ששיטת החינוך שמה היא כזאתי זאת אומרת, זאת אומרת, זאת חינוך ייחודי, לא. לא, לא, לא, יש הרבה טולקואים שהם אותם ומחנכים אותם, והם נהיים הם לא כולם מוצלחים, אבל חלק גדול מהם. חשבתי שהוא ספג... מה? חשבתי, חשבתי שהוא ספג... ברור, הוא ספג את ההכי טוב שבהכי טוב. הם אמורים הכי טובים. נכון, נכון, אבל אל תשכח למשל שיש עוד מסדרים בבודהיזם, דאללה למה הוא בעצם הראש הגילוקפה, שזה אחד מארבעת הזרמים הבודהיסטיים, אבל יש עוד זרמים וכל אחד מהם יש לו ראש והראש הזה גם כן, הוא מגיע בגלגול כאילו, ומטפחים אותו. בקיצור, לדעתי כל בן אדם, כל ילד... לא עושים בישיבה? כן, כן, בדיוק, בדיוק. אבל אצלנו זה לא אותו בסדר, אבל זאת שיטה, זאת שיטה לגדל בן אדם, שיוכל להגיע בצורה... יחסית mm. מהירה להבנה מלאה. עכשיו אני בכלל לא קורא להערה משהו, זה, אני לא חושב שזה משהו שנופל עליך משמיים ופתאום מבזיקה לך איזושהי שמש ואתה רואה את הכל <אז> אחרת. אחרת. אני חושב שזה עניין של הבנה מאוד מאוד עמוקה. שהיא רב שדבי. שהיא ש... כן, כן, היא בשכבות. זה מסובך להגיד, שכבות, כן. היא בעצמה היא לא שלבית בכלל, אבל בשביל להגיע אליה אתה צריך לעבור הרבה שלבים. זה קצת יותר מסובך, כי זה לא... זה בעצם בסופו של דבר זה עניין של כן ולא, אבל אתה יכול להגיע לכמעט כאילו. אבל הוא בעצמו אמר שהוא מאוד מגנדים, על האי שזה משהו שלא היה כל כך חזק. הוא הפך את זה לאחד הדברים. בוא לנושא של אי-אלימות, כן, זה עוד לא... עוד ב... ב... יש הרי דת שנקראת ג'יינה, שהיא, שהיא דומה מאוד לבודהיזם, שהיה להם אה, אה, מין בודה כזה, שקראו לו מעווירה, שחי בערך בזמן של בודה, ו... אין טוב, כל כך... אבל הם לקחו את זה עוד כמה <קל> צעדים לא, קדימה. בדיוק. הם כל מיני דברים עושים בצורה יותר קיצונית, גם כל הנושא של <שיב> גלגולים אצלם הוא מאוד מפורט, יש להם חשבונאות <עלים, מאוד <עלים, מדויקת. או שדרך אגב, הוא היה ג'יינה. מה אתה אומר? מה שאתה שומע. הוא היה איש אקדמי. אבל הוא גדל, הוא משפחה ג'יינה, אתה לא יכול, זה כמו שאתה יהודי. אז אותו דבר הוא ג'יינה. והוא כן, הוא היה בא, בא, בא, באוניברסיטה, ואז הוא התחיל להקהיל לא, לא, לא קהילות וזה, evet. אבל הוא ג'יינה, זאת אומרת, וה... הוא הרבה פעמים מדבר על הנושא הזה של, ה... של, ה... של מאווירה, זאת אומרת, שהוא yeah. ה... כאילו הבודה שלהם, ש... שאמר דברים לא מאוד מאוד, לא מאוד מאוד שונים, זאת אומרת, אמר בעצם דברים די דומים, יש להם מקדשים מדהימים ב... לג'יינה ב... ב... בהודו, אבל למה אמרתי ג'יינה? אי אלימות כי, בגלל... אה, ואצלהם הנושא הזה של ההימסה, של אי אלימות, הוא מאוד מאוד חזק, ממש אחד אלי. משלושת העיקרים שלהם. ובגלל זה הם הולכים עם מטפחת על הפה בשביל לא לנשום, והנזירים שלהם הולכים עם, עם אל מטאטה בשביל שלא ידרכו על נמלים, ודלילה אמר, דלילה אמר, וגנדי מאוד הושפע מהם ואת הנושא של אי אלימות הוא הפך לדבר מאוד מאוד חשוב. הדלילה אמר שלמשל שהוא השפע ממנו ולכן הוא מאוד מאוד בעד נגד אלימות. הוא מאוד וזה לא, זה, וזה לא שוב כל שוב כך שוב. חזק כאילו בבודהיזם. זה לא, שזה, לא כל כך חזק כמו שזה נשמע ממנו. הוא הפך את זה ליותר חזק. חז... אז זה דוגמה למשהו שהוא כאילו הוסיף. על הדלילה. על כן, אוקיי. אז עכשיו תיאור, תיאור טבע. העמק היה דומם מאוד באותו בוקר. אפילו ינשוף הפסיק לקרוא לבת זוגו. קולו העמוק דמם מזה כשעה. השמש עוד לא עלתה והכוכבים היו עדיין זוהרים. כוכב אחד בדיוק התמקם לו מעל ערי המערב, והאור מן המזרח התפשט לאיטו. עם זריחתה של השמש היו הסלעים עם הטל שעליהם בוהקים, והקקטוס והיעלים הפכו כסופים מצוחצחים להפליא, והיופי של הארץ החל להתעורר. הקופים היו על המרפסת עכשיו, שניים מהם אדומי פנים עם פרווה חומה וזנבות לא מאוד ארוכים. אחד גירד את חברו בחיפוש אחר חרקים ומשמצאם פלה אותם ובלעם. הם היו חסרי מנוחה וקפצו מן המרפסת אל ענף של עץ גשם גדול ומשם נטדו להם אל תוך הבדי. על אף שהכפר התעורר עדיין שררה דנמת הלילה. הייתה זו דממה מיוחדת שימו לב זה לא שהייתה היעדרות של רעש זה לא שהתודעה הביאה את הדממה או שהרתה אותה מתוך הפתפות האינסופי שלה. הייתה זו דממה שהגיעה בלי שהתבקשה ללא סיבה. וההרים, העצים, בני האדם, הקופים, העורבים שקרעו, כולם היו כלולים בה. וזה נמשך עד הערב. רק האדם לא קלט אותה. היא הייתה שם שוב כשירד הלילה. והסלעים ידעו אותה, ושתילי עץ הבנין הטריים ידעו אותה, וכן הלטאה בינות לסלעים. אז אני חוזר שוב פעם על, ה, על המילות מפתח. הייתה זו דממה מיוחדת, זה לא שהייתה היעדרות של רעש. ממה מבחינה מסוימת זה לא ההפך מרעש. דממה זה תכונה פנימית. של דברים וכל העולם בעצם, העולם החי, העולם הצומח, הוא כולו בעצם שרוי בתוך הדממה הזאת רק האדם לא קלט אותם. והקופים? -hmm. הקופים yeah. כן, הקופים כן. זה כן איסור רעש. אבל רעש זה לא ההפך, זה לא ההפך מהדממה הזאת. הדממה הזאת זה עניין פנימי כאילו של כמה אתה חי עם החיים. אבל הם היו בחוסר שקל. הקופים? הם, הם, נהבו. הם היו חסרי מנוחה. שקל זה שקל לא חוסר שקל. שקל. לא. לא. זה בדיוק. אתה יכול להיות בתנועה, אתה יכול להיות ב, ב, ב, ב, ב, במאמץ, אתה יכול נגיד לרוץ, ועדיין אתה בשקט. אה, זה הכוונה. חסרי מנוחה זה דבר אחד וחסרי שקט זה דבר אחר, כי חסרי שקט זה שהמין שלך עובד כל הזמן. מה עם כמעט? והיחידי בעצם שהמין שלו עובד כל הזמן זה הבן אדם. ואתה יכול להיות בשקט, זאת אומרת אתה יכול להיות בלי תנועה ולא בשקט, כי המין שלך עובד. אתה יכול להיות בתנועה ובשקט, כמו שאילנה בטח תספר לנו שאפשר לרקוד ולהיות בשקט. ריקוד קשה או לעשות משהו קשה ולהיות ביד. כן? כן. עכשיו אני שמה את היד, אני מעזרת על זה. כן. אז גם הקופים יכולים להיות ככה, קופים יכול להיות שהם פה מתחילים לחשוב אז אולי הם מתחילים לאבד את זה אני לא יודע, אבל עכשיו על השקט הזה בעצם שהוא מדבר פה לזה הוא קורא מדיטציה, זוכרים שבקטע הראשון הוא דיבר על מדיטציה ועל שיגעון של האדם וטוב לב אינו שוכן בדוגמה, אלא ומדיטציה היא פריחתה של אהבה. זאת אומרת, זה הכל אצלו דומה אחד לשני. אוקיי, עכשיו שיחה. בחדר היו כארבעה או חמישה בני אדם. של כמה היו סטודנטים והשאר בוגרי קולג' עם משרה. אחד הסטודנטים אמר, הקשבתי לך בשנה שעברה ושוב הקשבתי השנה. זאת אומרת, הוא היה עושה שיחות גדולות ואחרי זה היה מקבל אנשים כאילו בקבוצות קטנות. אני יודע שכולנו מותנים. אני מודע לברוטליות של החברה וכן אני מודע לקנאה ולכעס של עצמי. אני גם מכיר את ההיסטוריה של הכנסייה, את מלחמותיה ואת פעולותיה חסרות המצפון. למדתי היסטוריה ולמדתי על המלחמות הבלתי פוסקות של אמונות ואידיאולוגיות מבוצרות היוצרות כל כך הרבה קונפליקטים בעולם. שיגעון זה של האדם, שהוא גם אני, אוחז בנו ונדמה שאנחנו מקוללים לנצח. אלא אם כן נצליח להביא לשינוי בנו עצמנו. המיעוט הזעיר, הזעיר, שבאמת יכול לשנות את עצמו, הוא שחשוב, הוא זה שעשוי לשנות משהו בעולם רצחני זה. ואחדים מאיתנו, המייצגים גם אחרים, הגענו לנוס... לדון בנושא זה עמך. אני מעריך שחלקנו רציניים ואינני יודע עד היכן תיקח אותנו רציניות זו. לכן קודם כל, בהנחה שאנחנו כפי שאנחנו, רציניים למחצה, היסטריים במידת מה, לא הגיוניים, נסחפים על ידי ההנחות והגאוותנות שלנו, כפי שאנחנו, האם ביכולתנו באמת להשתנות? במידה ולא אנחנו הולכים להרוס אחד את משנהו, הזן שלנו ייכחד. אולי יהיה פיוס בכל הטרור הזה, אך תמיד קיימת הסכנה של קבוצה משוגעת שתשחרר את פצצת האטום. ואז כולנו ניכחד. וכשרואים את כל זה, ומדובר בעניין מובן מאליו שמתואר בלי סוף בכתביהם של סופרים, פרופסורים, סוציולוגים, פוליטיקאים וכולי, האם אפשר יהיה להשתנות באופן מהותי? חלק מאיתנו לא בטוחים לגמרי ביחס לרצון, לרצון להשתנות כיוון שאנחנו נהנים מן האלימות, לחלקנו היא אפילו רווחית ולאחרים כל רצונם הוא להישאר בעמדותיהם המבוצרות. יש גם כאלה שמחפשים שינוי על מנת לחוש התרגשות יוצאת דופן, ביטוי רגשי המוערך מעבר למידה ובנו רוצים כוח בצורה זו או אחרת. כוח על עצמך, כוח על, האח... כוח על האחר, כוח המגיע עם רעיונות חדשים ומבריקים, כוח השלטון, כוח התהילה וכן הלאה. כוח פוליטי הוא רק כמו כוח דתי. הכוח של העולם והכוח של אידאולוגיה לא משנים את האדם. כמו כן הבחירה של האדם בשינוי, הרצון להשתנות לא יביאו לשינוי. כל זה אומר הסטודנט לכנסת נמורפי. כן. אני יכול להבין זאת אמר הסטודנט. אם כן, מהי הדרך לשינוי אם עקרונות ואידיאולוגיות הם לא הדרך? מהו אם כן הכוח המניע? והשינוי עצמו, שינוי למה? שמוציא נוספים גדולות. זה שאלות גדולות, כן. עכשיו שוב, יש פה עכשיו תיאור, שימו לב ותתייחסו לתיאור הקודם שהיה תיאור של הטבע, עכשיו יש פה תיאור אנושי. האנשים המאוגרים יותר בחדר הקשיבו לדברים ברצינות רבה. הם היו כולם קשובים ואף לא אחד מהם הביט מחוץ לחלון לראות את הציפור הירוקה צהובה יושבת על ענף וסופגת את שמש הבוקר המוקדמת מייפה את עצמה, מטפחת את נוצותיה ומתבוננת על העולם ממרומי העץ הגבוה. בסדר? <laughs> זה... תיאור <laughs> של האנשים. זה <laughs> קריפנמור. <laughs> כן. עכשיו שוב שיחה. אחד האנשים המבוגרים יותר אמר מה? נכון? זה לא שיחה, זה קטעי שיחה, בינתיים הם מדברים. אחד האנשים המבוגרים יותר אמר, אני בכלל לא בטוח שאני מעוניין בשינוי כלשהו. זה עלול להיות שינוי לרעה. עדיף אי סדר מסודר על פני סדר שעלול לטמון בחובו אי ודאות, חוסר ביטחון וכאוס. כך שכשאתה מדבר על איך להשתנות וההכרח להשתנות אני בכלל לא בטוח שאני מסכים איתך ידידי שימו לב יש את הצעיר שאמר שצריך להשתנות ויש את המבוגר כרעיון ספקולטיבי אני נהנה מכך אך מהמהפך שישלול ממני את משרתי את ביתי את משפחתי וכן הלאה הוא רעיון לא נעים בעליל ואיני סבור שאני רוצה זאת אתה צעיר ואתה יכול לשחק ברעיונות אלו יחד עם זאת תקשיב ויראה מה תהיה תוצאת דיון זה. אבל הוא, אבל הוא, הוא עושה דבר בשביל נובל, שהמבוגר סתם דבר, זה דבר שהוא איננו אותו דבר. מה הקשר לנסרה ולמשפחתו? הוא לא רוצה... תראי, שינוי, שינוי כן. יכול לגרום <laughs> לזה בעצם מה זה השינוי? מה זה השינוי שמדברים עליו בצורה הרוחנית? זה אומר בעצם שאתה, נגיד, מוותר על האני שלך. אבל, אבל השינוי הזה לא אומר שאתה צריך לשנות את משרדך ואת דברים האלה. אבל הוא עלול. עלול, כל דבר עלול. גם אתה יכול ללכת לצד השני ולדבר, להגיד מילה לפרופסור והוא יגיד לך, לך ואיתי, עזוב אותי. מה זה לא עושה? זאת אומרת, ההגדרה היא... כן, ההגדרה של הסטודנט המבוגר כן. היא לא אותו דבר, כי הסטודנט מדבר על, על דברים מהותיים. כן. והוא מדבר על דברים חיצוניים. בסדר, אז, לא אז, לא... אז, אז הוא פה מציג אני... את העמדה של מישהו <עמד> עמד שהוא מי לא דבר רוצה דבר בכלל להיכנס לכל הנושא הזה. הוא פוחד מזה. זכותו. אוקיי. הוא לא רוצה שיינות. עכשיו עוד פעם יש תיאור. <עוד> <עוד> הסטודנטים <עוד> הסתכלו <עוד> עליו עם העליונות הזאת של החופש, עם התחושה של מי שאינו מחויב למשפחה, לקבוצה או לאורגון פוליטי או דתי. הם אמרו שהם לא קפיטליסטים ולא קומוניסטים, הם לא התעניינו בכלל בפעילות פוליטית. הם חייכו בסובלנות ובאי נוחות מסוימת. ישנו פער שקיים בין הדור המבוגר לדור הצעיר והם לא התכוונו לנסות לגשר עליו זה המצב. המשך השיחה, זה לא קצר חבר'ה זה ארוך, זה סבלנות. כן. המשך השיחה, אנחנו הלא מחויבים, המשיך הסטודנט, ולכן אנחנו לא צבועים. כמובן שאנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים לעשות, אבל אנחנו יודעים מה לא בסדר. אנחנו לא רוצים פערים חברתיים וגזעניים, אנחנו לא מעוניינים בכל האמונות הדתיות והאמונות הצפילות הטיפשיות וכן איננו רוצים מנהיגים פוליטיים למרות שחייבת להיות פוליטיקה שונה לחלוטין שתמנע מלחמות. כך שאנחנו באמת מעוניינים ורוצים לקחת חלק באפשרות של טרנספורמציה טוטאלית של האדם. ולכן נציג שוב את השאלה. ראשית כל, מהו הדבר שיגרום לנו להשתנות? ושנית, שינוי למה? עכשיו לדעתי פה יש תשובה של קרישנמורקי, למרות שזה לא כתוב, אבל זה לא במרכאות, כן. אז הוא אומר ככה, ברור, אתם, אז יש שתי שאלות, כן? מה הדבר שיגרום לנו להשתנות, ושינוי למה? ברור שהשאלה השנייה טמונה בראשונה, לא כן? אם אתה כבר יודע לאן תוליך אותך השתנות, האם אכן באמת מדובר בשינוי? אם אדם יודע מה הוא יהיה מחר, אז מה שהוא יהיה קיים כבר בהווה. העתיד הוא ההווה, העתיד הידוע הוא ההווה הידוע, העתיד הוא השלכה והתאמה של מה שידוע כאלה, זה דבר מאוד חשוב, זה מאוד, זה מאוד מעניין, זה נגיד אה, כשאנשים אומרים שהם פוחדים מהלא ידוע אז הם טועים, כן, למה? אם זה, ש... זה באמת לא ידוע אז למה אתה פוחד? למה אתה פוחד? כי אתה משליך משהו שאתה יודע על העתיד, משהו רע, שאתה לא יודע, ואז אתה קורא, אבל למה אתה משליך את הרע? אם לא, אז אתה יכול להגיד אני שמח לקראת הלא ידוע, זה גם קורה, אבל מי שאומר אני פוחד מהלא ידוע, זאת אומרת אתה לוקח משהו שלא נראה לך טוב, אתה משליך אותו קדימה ואתה אומר שזה לא ידוע, אבל זה לא לא ידוע, זה כמו אנשים זה דוגמה קצת יותר אה, אה, אה, דרסטית אולי, אבל היא גם נכונה, הוא האנשים שפוחדים מהמוות. למה הם פוחדים מהמוות? כי הם משליכים לשם כל מיני דברים שהם יודעים מהעבר והם חושבים שהם יקרו בעתיד. אחרת למה צריך לפחד מזה? זה באמת לא ידוע. אז, אז זה גם סטיגר שכולנו סובלים מדעה קדומה למוות של... אבל זה רע ובוכים. אבל למה? מה משנה? משנה, מאוד. משום שברמה העקרונית אתה רואה אנשים שהולכים למדות, שסובלים. אה, אלה שעובד, גם אלה שבושרים. אבל אם אתה ממשיך עוד קצת, אז כשמתים הם לא סובלים. אז ממה אנחנו פוחדים? ב'. בדיוק, אז זה משהו אחר. זה ברור. זה משהו אחר. אתה לא צריך לחבוט מוות כדי לפחד מהמוות. אתה יכול לתפוס את המוות כחידלון. נו. ואז אתה לא רוצה להיות במצב של חידלון. למה? רגע, רגע, רגע, רגע, אתי, תני לי לשוחח. למה אתה לא רוצה להיות במצב של חידלון? ללכת לישון אתה הולך בשמחה? זה חידלון? לא. לא? לא, כי אתה יודע שזה נעים וזה גם כן רגע, רגע, אמרת עכשיו שלושה דברים. אז לאט לאט. אתה הולך לישון כשאתה עייף, אתה יכול להרגיש עייף, אתה רוצה מנוחה, הגיע הזמן ללכת לישון. נו, אז הכל יכול להיות גם עם המוות. לא. למה לא? עם המוות זה לא תלוי בך, אתה לא רוצה למות. רגע, למה אתה לא רוצה למות? אתה לא רוצה? אבל לא, אמרת כי אתה לא רוצה... כי אתה רוצה לחיות. זה לא אמרת, זה אמרת בגלל החידלון, אני מדבר עכשיו על החידלון הזה, אנחנו מדברים על החידלון, שאתה אומר שהוא לא טוב. מה שאני אומר ששינה זה לא חידלון. אלף, זה במידה מסוימת זה חידלון. חידלון זאת אומרת... זאת אומרת, שלך, מבחינת המודעות שלך, אתה בשינה במצב של חידלון, אתה לא יודע. בטח, שאת בטח שאתה במצב שאתה, מ... שאתה לא חולם, אבל נגיד ש... אפילו כן, שאתה חידלון, חולם כן, אתה, זה חידלון של המצב, אתה, חידלון אז... א... זה כאילו, בוא נגיד, אתה יכול לרדת במצב, כאילו ברמת הפעילות שלך, אתה כן. יכול להיות מאוד אקטיבי בשנות ה-20 ולאט לאט לאט, לאט, לאט, לאט מוריד אי, את את אתה, אתה מוריד את הקצב, ואז כן. אתה מגיע לחידלון שכבר אין שם משהו, אתה חידלון. לא יכול להגיע לחידלון, כן ואתה לא רוצה את זה? למה אתה לא רוצה את זה? זאת השאלה בגלל שאתה... אתה אתה כל הזמן במעגל למה אתה לא רוצה חידלון? כי אתה לא רוצה את זה אתה לא רוצה חידלון אתה לא מבין כמה נפתח חידלון למה, לא, למה למה לחידלון יש כאלה... אתה יכול לדעת מה? אתה יודע מה? אתה נמצא במקום שאתה לא יודע ואז אתה חדד, אין לך את הסבל, אין לך את כל הדברים האלה אולי יש לך עולם נפלא, די. אני באופן אישי לא פוחד אני פוחד כמו שכולם אומרים, מזה מסבל לפני המעלה אוקיי, אז תמלא את הטופס של הוראות רפואיות למקרי חירום לא, אז אתה... אתה עדיין סובל, אבל שלא יעזרו לך. זאת אומרת, אתה עדיין גם... עובר את, את, את שלב הסבל. אפשר גם בלי. השאלה אם עוזרים לך. אפשר גם לעזור. תודה רבה. אם אתה כותב ואתה מבקש שיעזרו לך, זה דבר אחר. אבל... לא, היום גם אפשר שיעזרו לך לגמור. כן? Okay? כן, okay? okay? okay? okay. יש לי הודעה בשבילך. 아, תודה בצבא, אני חייבת לדעת. אז אני אגיד לך בדיוק, יש חברה שנקראת צבר, ש... אם רופא אומר שאת סובלת ולא צפויים לך יותר משישה חודשי חיים הם מוכנים לעזור לך לגמור את העסק. ותשלום. לא? ביטוח מושלם. כן? כן, זה לא... ואתה... נותנים לך תרופה או משהו או... נותנים לך מורפיום ברמות כאלה שאתה פשוט הולך. יש לנו חבר שאשתו היה על הסרטן והיא עברה לטיפול שלהם, היא הייתה בהוספיס בבית והיא ביקשה וקיבלה צבר, נכון, צבר קוראים להם כן כן כן עכשיו חוץ לך רציתי עוד להגיד רק בנושא הזה, נמשיך לקרוא יש לי שאלה אליך כאילו אתה יודע איפה היית לפני שנולדת? בחידלון. לפני שנולדתי בחיים אחרים, בגלגול אחר. לא אחרי משנה, אחרי. אני לא מאמין כל כך בגלגולים, אבל אם היית בגלגול אחר אז אתה תהיה בגלגול אחר גם אחרי המוות, אז ממה אתה אחרי. פוחד? מה שאני אמרתי שאני לא מפחד, אבל... מאח... אז איזה חידלון? אתה הולך להיות? לא, אתה אמרת אתה... שאלת למה אנשים פוחדים. כן. אז אני אומר שאנשים פוחדים מהחידלון. ואיפה הם היו לפני זה? הם האנשים ההם. איפה הם, הם היו היו זה? בחידלון. מעט מאוד אנשים חושבים חושבים כל הזמן, חרדים, חרדים כל הזמן. לא, חושבים על בעצם התיאור של המענות התחלתי, נכון, נכון, אנשים מפחדים גם להיות באי עשייה, אנשים כל הזמן רוצים להיות בפעילות כדי לא להיות במצב הזה שרגע אחד הם לא עושים משהו, נכון, נכון, נכון, רמה בעת זה מה שנאמר בקבר אני אנוע, כן, זה או היה אומר אנשים באים אליי ואומרים מה נעשה כאילו אחרי המוות שמה זה זה זה אומר זה אנשים שאם יש שבת ואחר צהריים מעונן ואי אפשר לצאת החוצה זה משתגעים. כן? לא, לדעתי אם אני באה הייתי רוצה להגיע לאותו מוצג שאני לא ארצה לעשות ‫לא, אלא אוכל לפלוט בשקט עם צמי, ‫מה, מה, מה ששם, לא, ה... את החדלות, ‫נכון. ‫-של כן, האינסופי זה של ה... ‫למה, כאילו, זה לא... ‫זה לא שלא צריך לעשות ‫או שאסור לעשות, ‫אבל, אבל לא? נגיד שאתה במצב שאתה לא עושה, ‫האם אתה יכול לקבל את זה? ‫זה קבלה. ‫זה לא פסקל נדמה לי אמר שכל בעיות העולם היו נפתרות אם בן אדם היה יכול לשבת בתוך חדר סגור במשך 24 שעות ולא לסבול בלי להסתכל על הטלוויזיה ובלי קרות להיות עם עצמו למה? למה זה עונש? כאילו להיות בחדר 24 שעות בלי גרוי, בלי חברה זה לשים בן אדם בצינוק? לא. זה לא להיות בחדר ולא בפעילות כשזה בצינוק עושים לך את זה בתור עונש. כשאתה בוחר. אבל כשאתה בוחר את זה זה משהו לגמרי אחר. אנשים יושבים במערה שלוש שנים שלושה חודשים ועושים מדיטציה להיות עם הצליחה, עם הערעורים שלך, עם המחשבות שלך, בלי שתסתכלו עם אחד אחר או עם כל גירוי אחר, סוף, אז זה, לא, זה, זה, זה שאת ש... אבל זה יכולת שאתה מתאמן אליה, זה לא יכולת שמגיעה מעצמה, אבל, ו... אבל זה לא דבר בלתי אנושי. לא. זה בדיוק, עכשיו זה יותר מזה, זאת אומרת, זה גם כן, זה, זה בעצמו הוא גם כן בעצם רק אימון. הוא אימון למה? לזה שתוכל להיות גם במקום שקט וגם במקום רועש. אבל אם אתה מצליח להגיע לזה שאתה לא מזדהה עם מה שקורה אצלך, אלא אתה מסתכל עליו ואתה רואה שזה קורה, אז אתה יכול להיות גם במצב של שקט וגם במצב של רעש וגם במצב של רעש חיצוני וגם במצב של רעש פנימי. יש שאלה, אבל אוקיי, ברגע שאתה מסתכל שוב פעם, זו שאלה של כפי קלות, אתה מסתכל, והמסיבה היא עוד, אתה מצווה לעמוד ומסתכל, מה המסקנות שלך בתוך המהלך הזה, איך אתה, זאת אומרת, בתוך המהלך הזה שאתה מסתכל על סיטואציה מסוימת, כן, איך אתה מגיע ל... אבחנות של התנהלות כשהדבר הזה קורה. כרגע רובשה בממוצע הזה. כן. עכשיו אתה צריך לנהוג במה ש... אבל הסיטואציה מכתיבה לך בעצם את ההתנהגות. תגיד, הדבר הזה נותן לך את היתרון האורטינטיבי לך או שזה עניין של התנהגות כל פעם מחדש כל פעם מחדש, אבל כל פעם מחדש, אבל מה שוב מה מתוך מה השקט, השקט. כן. זה נותן לך את, ההזד... את ההזדמנות באמת לפעול מתוך מה שקורה ולא מתוך ההתניות שלך, כי אתה בין היתר הדברים שאתה רואה, אתה גם רואה את ההתניות שלך. אז אתה לא יכול לעבד את ההתניות שלך אתה לא צריך לאבד אותן, אתה רק צריך לראות אותן ולראות שאין התניות ואז אתה יכול להחליט אם אתה פועל לפיהן או לא, הן לא מנהלות אותך אבל יכולות להיות חיוביות כן, מה זה חיוביות? זאת אומרת, הן לא, כמו שהוא אמר, פחד נו? הן לא גורמות לך לפחד, הן יוצאות בך משהו מנותק מהתחושות זה משהו כביכול אבל בכל זאת, זה עניין של שאתה פה שרשרת בסדר, אבל צריך לראות את זה. לדבר על זה זה דבר אחד, ולראות את זה זה דבר אחר. ולראות את זה, כשאתה רואה את זה, אז זה משהו אחר, כי אתה מבין... נגיד שיש משהו שגורם לך משהו, התניה מסוימת שגורמת לך לכעוס על מישהו להמשך. אתה יכול לעבוד ישר מתוך ריאקציה, הוא אמר לי משהו ואני עושה דבר כזה וכזה, או שאני פתאום נכנס לשתיקה, או שאני פתאום נכנס לאגרסיה או משהו כזה, או שאתה יכול לראות <עית> מה קרה, הוא אמר לי משהו, הדבר הזה הפעיל אצלי איזשהו מנגנון האם אני רוצה ללכת עם המנגנון הזה, או שאני לא רוצה לא, ללכת, ללכת לא, איתו? לא רציתי ללכת איתו. לא רצית ללכת איתו, אז אתה לא הולך איתו, אז הוא כבר לא שולט בך ההתניה הזאת. התניה ישנה. הטענה היא שאחרי הרבה פעמים שתראה את זה, היא גם לא תקום אפילו, כי היא תבין שאין טעם, אבל כל זמן שלא, בסדר, אז זה עלה בך. אבל ההתניה הזאת הייתה של כעס. כן. ואז אתה באת עם מחשבה אחרת. כלומר, באת עם מחשבה... שאתה לא קיבל הכעס, לא עובר אותך. כן. זאת אומרת, במחשבה נוספת. כן. שהיא גם התניה של משהו שקיבל משמעות, שזה, הסיטואציה הזאת, מובילה אותך למקום יותר טוב. נכון. אוקיי? כן. זו שוק חשיבה. נכון. שהיא נוספת. נכון. אבל, מרמה אחרת. זה נכון. עדיין לא נפטרנו לגמרי מההתניות. <עוד> <עוד> עכשיו א', א', כנראה שאנחנו אף פעם לא ניפטר לגמרי מההתניות, למה? כי אנחנו יצורי בשר ודם ויש לנו היסטוריה אם התחלנו להתעסק בדברים האלה עד גיל שלושים אז יש לנו כל מה שצברנו עד גיל שלושים ומזה אנחנו צריכים להיפטר עכשיו אפילו בודה, שהיה בודה בכבודו ובעצמו ושהגיע להארה והכול עדיין היו לו התניות והוא מספר שמפעם לפעם מרא, שזה הסטן, היה מגיע אליו, היה מארח אותו. אז רב בנפי דמון מגיע, אבל אי הסיפור שמגיע למקום קטן, בלי כל התארו? אבל לא צריך להגיע. לא, זאת אומרת, זה... שאתה רואה אותו, אז הוא כבר לא... זה ברור, זה לא משפיע. הוא כבר לא משפיע. וגם, נגיד, ההתניה השנייה היא כבר התניה אחרת. כבר התניה של חוכמה, היא לא התניה של בורות. עכשיו, אם אתה רוצה, עכשיו גם ההתניה השנייה, מה שחשוב להבין, זה ההתניה השנייה, היא אומרת לך, מה היא אומרת לך בעצם? היא לא אומרת לך, אל תכעס. היא אומרת לך, אתה יכול לכעוס ואתה יכול לא לכעוס. זה התניה מסוג אחר, כי זה התניה פתוחה. ההתניה הראשונה אומרת לך, עשו לך ככה וככה, תכעס. ההתניה השנייה אומרת, ראיתי את ההתניה ההיא, שאומרת שאם עשו לי ככה וככה, אז אני צריכה לכעוס, ועכשיו אני לא חייבת לכעוס. אני גם לא חייבת לא לכעוס. הכל פתוח. יכול להיות, יכול להיות, זה לא כך מקובל, אבל נגיד לדבר קצת יותר עדין. שהתגובה הנכונה פה היא כעס, לא צריכה להיות כעס אמיתי אבל צריכה להיות לפחות צורה של כעס אז, אז, ו... אז השאיפה הופך להיות משהו חוקר חוקר נכון, אבל זה עוד דרגת חופש וזה עדיין לא החופש המושלם. אוקיי. בסדר. אם הוא את זה ככה, לא משהו שזה התניה, לא? כשאתה רואה את ההתניה, זאת שגרמה לך להיות עצום ולכוס, זה שאתה רואה אותה, היא כבר לא יכולה לשלוט בך. אתה לא חייב להגיד, אתה יכול להמשיך להרגיש את הכעס או את העצב או את ההתניה אבל זה לא מתוך התניה, זה מתוך דווקא צלילות. <אח> בדיוק, זה ראייה צלולה. יש פה משהו, אני לא חייב להגיד, אני לא חייב לעשות דברים. אוקיי, אני רואה שזה בבטן מתהפך כלילי, אוקיי, זה בסדר, אני לא נגד זה, אני לא בעד זה, זה המצב. אבל זה לא אומר שאני חייב להישמע לזה. זאת אומרת, לא, <אח> לא, לא, לא, זה לא, זה דבר. לזה היא <אז> התכוונה. אז זה בכלל לא התניה. היא אומרת כאילו שהצלילות זה התניה. ‫אצילות היא לא הטמיה, ‫אצילות היא ראיית המציאות ‫כפי שהיא. ‫אבל מה שהיא אומרת זה דבר... ‫בלי מחשבות. ‫-נכון, נכון, את צודקת, ‫אבל מה שהיא אומרת, ‫זה שכאילו את אומרת ‫שבמידה מסוימת, ‫כאילו אני חייבת להיות צלולה. ‫לא, אני לא חייבת, ‫אני נהיית צלולה, זה העניין. ‫מה שקורה זה כשאת מסוגלת ‫להתרחק מהדבר הזה. ‫מה שאת עכשיו אומרת, ‫את בדיוק מגדירה את זה. בדיוק כהתניה, כי את אומרת אני עכשיו לא אתן לזה לא, אני לא אומרת את זה בשום פנים, אני לא אומרת את זה בכלל, אני לא עושה כלום, אני רואה את זה וכשאני רואה את זה זה לא יכול לנהל אותי, עכשיו יכול להיות שאני עדיין מרגישה את זה, אבל לנהל אותי זה כבר לא מנהל, זה לא בגלל שאני החלטתי, בגלל שכשאני במצב זה מצב זה להיות במצב שבו זה לא משתלט עליי, זה הכל, שישנו... אתה מבין למה אני מתכוונת. כן, אבל אני לא אומרת כלום, אני לא עושה כלום, אני לא מחליטה כלום, אין לי שום מחשבות, אני רק רואה משהו, וברגע שאני רואה אותו, הוא כבר נהיה משהו שאינו... הוא לא פייק, הוא ישנו, הוא לא פייק. פייק. פייק. הוא פחות... שלו קצת נחלשת, ובעיקר זה שאני רואה אותו עוצר אותי מלהיות אוטומט. אני לא אוטומט, זה הדבר היחיד לא בסדר. אני לא מגיבה... זה אנחנו כבר עברנו. כן, לא, לא, זה הרגע. באותו רגע שאתה רואה, אתה מפסיק להיות אוטומט. עכשיו, זה לא אומר שאתה לא מפסיק להרגיש את ההרגשות, אבל לפחות אתה לא, זה לא מנהל אותך, זה לא מכתיב לך כל דבר שאתה עושה. אוקיי, אז אני ממשיך. אז אמרנו, היו שתי שאלות. ראשית, מהו הדבר שיגרום לנו להשתנות? ושנית, שינוי למה? ואז הוא אומר בעצם כפי שנאמרתי ברור שהשאלה השנייה טמונה בראשונה אם אתה כבר יודע לאן תוביל אותך ההשתנות האם אכן מדובר בשינוי ואז דיברנו על העתיד ועל הזה ואז יצאתי לכל האף. אם אדם יודע מה הוא יהיה מחר אז מה שיהיה כבר קיים בהווה העתיד הוא ההווה העתיד הידוע הוא הווה ידוע עתיד הוא ההשלכה בהתאמה של מה שידוע כעת ואז אמרתי שאי אפשר לפחות מהלא נודע ואז נסחפנו למוות ולכל מיני דברים כאלה. אז הוא עונה לו, הסטודנט כן, אני רואה זאת בבהירות, אם כן נותרת רק שאלת השינוי, לא ההגדרה המילולית של תוצאות השינוי. אם כך נגביל את עצמנו לשאלה הראשונה, כיצד אנחנו יכולים להשתנות? עכשיו שימו לב יש פה שינוי של השאלה, קודם היה כתוב מהו הדבר שיגרום לנו להשתנות, כאילו זה משהו חיצוני ופה הוא אומר כיצד אנחנו יכולים להשתנות, זאת אומרת הוא מדבר לא מה יגרום לנו להשתנות אלא מה הדחף הפנימי המניע הגורם הכוח שידרום לנו לשבור את כל המחסומים, זאת אומרת הוא מבין שזה צריך להעביר את זה מהחוץ לפנים, זה דבר שיקרה אצלנו, מתוכנו ולא מבחוץ, אז הוא אומר ככה רק אי פעולה מוחלטת רק שלילה מוחלטת של מה שיש. אנחנו לא רואים את הכוח העצום שקיים בשלילה. אם אתה דוחה את כל המבנה של עיקרון ונוסחה ובכך דוחה את הכוח הנובע מאלו, את הסמכות, הדחייה הזו עצמה נותנת לך את הכוח הנחוץ על מנת לדחות את כל המבנים האחרים של החשיבה ואז יש לך את האנרגיה להשתנות עכשיו שימו לב, קודם הוא דיבר על השקט, אתם זוכרים שהוא דיבר על השקט בחוץ, הוא דיבר על השקט שבפנים, עכשיו, 아, ואני כתבתי פה, אני כתבתי פה נוסחה שלי, כאן, שם הוא אומר לדחות את כל המבנה של עיקרון ונוסחה וכו' זה, ואז יהיה לך, אם אתה מבין את כל המבנה של עיקרון ונוסחה ואתה מבין את הכוח הנובע מאלו, את הסמכות, ההבנה הזו עצמה נותנת לך את הכוח הנחוץ על מנת להבין את כל המבנים האחרים של החשיבה ואז יש לך את האנרגיה להשתנות וההבנה היא האנרגיה הזאת. זאת אומרת, הוא דיבר על דחייה, תדחה את זה ותדחה את זה ותדחה את זה ואז יהיה אצלך דחייה קורבן של דחות או... לא, אמר, <אחור> אם אתה דוחה את המבנה של עקרון ונוסחה וכך, וכך דוחה, דוחה את הכוח הנובע מהם. התחייה הזו עצמה נותנת לך את הכוח הנחות ולדעתי, זה, ולדעתי זה לא מבין. בניגוד זה... ל... לתחייה אתה צריך להגיע להביא, להבנה. להבנה, ברגע שאתה מבין. ההבנה היא כבר תנטרל בדיוק. אני חושב שכשאתה דוחה את זה אז פתאום מבין. אתה יכול לתת לא, את את... מזה שאתה כן. אומרים כן, זה לא זה, לא כן, זה לא בדיוק, זה, כן, בדיוק מה שדיברנו קודם נגיד. אתה קורא משהו ואתה כועס עכשיו זה נוסחה זה עיקרון זה קונדישנינג מישהו אמר לך משהו שלדעתך אתה יודע מה פוגע בערך שאתה חושב שהוא ערך אוניברסלי ואז אתה כועס עכשיו הוא אומר תדחה את כל הנושא הזה של... אתה, אתה רוצה לא לכעוס יותר, כן? כן. והוא כן? מציע פה עכשיו שינוי, שאם אתה תיישם אותו אתה תוכל לא לכעוס יותר. כן. אוקיי. כן. אם אתה תדחה, את אם אתה תדחה את ה... את ה... את הנוסחה של... את הנוסחה הזאת שאומרת כל מי שאומר שסוציאליזם זה לא בסדר, הוא לא בסדר. זה נוסחה. אם אתה תדחה אותה, אז אתה לא תכעס. נכון? לא תכעס על מי שלא יסכים עם שלך. כלומר, אם אתה תאמר שדבר כזה וכזה לא יכעיס אותי, זה עדיין לא גורם לכך שאתה לא תכעס ברגע, כלומר... זאת איזושהי פעולה שכלית, שהיה איזושהי הבנה, אוקיי? אני עכשיו מבין שזה מכעיס אותי ואני אומר לעצמי שזה לא יכעיס אותי, אבל זה אומר שאם זה יקרה... לא, אבל אם אתה באמת תדחה את הנוסחה הזאת הראשונית... זאת החלטה שכלית, אבל אז הוא מקשיב. אבל הטענה היא שאפשר להילחם ברגש בכלים של היגיון עכשיו שוב, שוב. מה, מה, מה, מה זה הרגש הזה? זה... בוא נגיד, בוא נגיד פה... תן אתה, אתה דוגמא נתת פה איזה משהו, איזושהי פוליטית שמאמינה כן. אבל בוא נגיד שכאילו יש משהו רגשי שמכניס אותם. תן דוגמה, יש אנשים שהם מאוד רגשיים פוליטיים, אבל, <laughs> אבל, אבל, <laughs> אבל <laughs> תן דוגמה. ברמה, נגיד אני יודע שבן אדם, אם נמצאים בחברה, כן. ובן אדם הוא לוקח לעצמו יותר מדי דיבור, כן. קול משתלט על השיחה, לא כן. נותן זמן לאחרים לדבר, אה, ולא מתחשב באחרים, אני מרגיש עליו כעס. אוקיי. למה? אוקיי, למה? כי גם אני רוצה להצטרף אה, בסדר, אוקיי אז בעצם על מה אתה כועס? על זה שאין לך מספיק כוח אני עוד לפני, עוד לפני כן אני כבר כועס עליו בסדר אני אומר, אני אגיד לך למה כי אני מחכה לרשני לתור שלי והוא לא מחכה לתור שלו הוא לוקח, הוא משתלט על רוב הזמן של השיחה ולדע בכלל להשתלט אוקיי, עכשיו, זאת אומרת לך יש דעה מסוימת, שיש של... שוויון ולכולם מגיע אותו דבר חלק בעוגה החברתית. אלא... לא, לא, לא, לא זה מה שאני חושב. אלא... מה ש... ברמה, אני, אני, זה ברמה הרגשית. גם אני רוצה להתבטא. אוקיי. הוא גוזל את הזמן אוקיי. שאני יכול להתבטא. אוקיי, זאת אתה חושב שהוא מדבר? לא, אני מרגיש. <תם>, אני אתה... מרגיש, אני מרגיש. מה אתה מרגיש? אני מרגיש נגזל. בסדר, אבל למה אתה מרגיש נגזל? נגיד שלא היה לך מה, יש לך מה להגיד? לא בהכרח. אין לי מה להגיד, אבל אם בן אדם כזה, אני כאילו אני מרגיש כבר... אבל שוב, למה? בוא נגיד, יש לי כן. זה התניה שבן אדם כזה, בדיוק זאת המדמה. אוקיי, מצוין. עכשיו תראה, בוא נגיד ככה, תראה, יש אנשים אחרים שהם מזה. הם לא אנשים שרוצים לדבר בכלל, הם באים, ההוא הם... הרי בטח בדרן גם, ויודע לדבר, ויודע למשוך את תשומת הלב, ו... ואתה חוזר הביתה, יש לך על מה לדבר, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה. זאת אומרת, זה לא כולם ככה, אתה ככה. עכשיו, למה אתה, okay. ככה? Okay. למה אתה ככה? יש איזושהי סיבה. כן, סיפורים מהילדות. עזוב אותי, אני לא רוצה ילדות, okay. לא מעניין אותי ילדות. Okay. אתה עכשיו, יש לך דעה מסוימת. אתה קורא לזה רגש, כן, אני אבל, לזה אבל רגש. אני חושב שהרגש, להגיד שזה רק רגש זה מתוך חוסר אה, אה, אה, התבוננות, הרגש הוא תוצאתי, הוא תוצאה של דעה מסוימת, הדעה היא שמוטמעת בך, היא מתבטאת בתור רגש, אבל יש מאחורי איזושהי דעה, ש... אם לא הייתה שהיא שצריכה להיות שם תחת זמן של כל האנשים. נגיד, כן, או ביני ובינו, כל היתר לא חשוב לי, שייתן לי. שישיר בה איזשהו. אז יש דעה. הביטוי שלה, כשאתה אומר רגש, זה מתוך חוסר תובנה לגבי מה גרם לזה. גרם לזה איזושהי דעה. עכשיו, ברגע שאתה רואה את הדעה הזאת ואתה לא מבין שזה מה שקורה זה כבר משהו לגמרי חל א', מי אמר שהדעה שלי נכונה? חושב, אתה חושב שאני אה, יודע מה שכל אנשים הם, הם, הם, הם אה, יודעים לשיר אותו דבר או שאתה מקבל את זה שיש אנשים שיודעים יותר שרים יותר טוב ופחות טוב אפילו בגלל שהם למדו, זה לא משנה. <אפילו> אז יש אנשים שמדברים יותר טוב בחברה, ושיודעים יותר להשתלט על השיחה, ויש אנשים שפחות. אתה חשוב לך? תשקיע. תתחיל להיכנס בתוך, בחברה, ותכנס עוד יותר ועוד יותר. תאמין לי, אם זה יהיה הדבר הכי חשוב לך בחיים, אתה תגיע לזה. שאתה מגיע לחדר וכולם שותקים, רק אתה מדבר. לא, אבל אני לא רוצה, אני אני לא רוצה להיות... אבל אתה רוצה להיות... אז, אז אתה תהיה איתו, ושניכם תחליפו דבר. אתה יודע, יש לפעמים שיש שני אנשים כאלה. שהם... אני אז אני כועס על שניהם. לא, אבל אתה יכול להיות אחד מהם. אני לא רוצה להיות אחד מהם. למה? כאילו, כן, לא, לא מעניין אותי להשתלט על השיחה. מעניין, מעניין אותי שיהיה לי אפשרות להתבטא. אז, אז כך אותה. אז קח אותה אבל אם אתה מסתפק בזה שאתה מרגיש לא טוב א', מזה אתה מרגיש טוב מזה שאני לא מרגיש טוב, אני מרגיש טוב, הוא אשם בגללו אני לא מדבר אני הקוזק הנגזל אני יכול לעשות הוא לא בסדר, אני בסדר עכשיו, כן. זה לא כל כך משנה. לא, לא, יש לזה כן. באמת של הכעס, כאילו... כן. כאילו הדבר הדומיננטי פה, כן. הוא הכעס. הוא הכעס, כן, הוא כן. זה, זה לא שאני רק יוצא בתחושה של כעס. כן כן כן, כן, כן. כן, כן, כן, אבל אני אומר לך הכעס נובע מזה שאתה חושב שיש לך זכות לדבר. כן. עכשיו תגיד לי, כשאתה בא להרצאה... ויושב לך מרצה מהולל, איש טד ידוע וזה, והוא מדבר, אתה יושב ומקשיב. כן, בשביל זה בא. עכשיו, פה אתה חושב שלא. הוא חושב שהוא בא להרצות. זה שיש עוד... אה, זה הבן כן, כן, הוא בטוח שהוא בא להרצות, שכולם רק רוצים לשמוע מה יש לו להגיד. הוא אהרון. הוא אהרון. לך יש דעה אחרת. אתה חושב שאתה באת למסיבת רעים. שלכולם מותר לדבר, נכון? ולכן אתה כועס. אם היית בא להרצאה שלו, לא היית כועס, נכון? אפילו. כן. רק שנייה. הייתה דוגמה אחרונה קצת, איבדתי אותה. אותו בן אדם, אם היית בא להרצאה שהוא בא להרצות... שהוא בא להרצות, אבל אני לא רגע, אבל אתה כן באת, אתה חושב שלא באת. אתה חושב שאתה באת למסיבת רעים. כולם יושבים וכל אחד אומר מה שיש לו להגיד. הוא חושב שהוא בא לארצות. יש אנשים כאלה, תאמין okay. okay. לי. Okay. אז הוא יש לו דעה אחת ולך יש דעה אחרת, נכון? Okay. Okay. עכשיו, אתה מבין שהדעה שלו... לך יש... הדעה שלך שאתה באת למסיבת רעים היא שגורם לך לכעוס, לא זה שהוא מדבר כל הזמן. אוקיי. Okay. אם היית בא להרצאה והוא היה מדבר כל הזמן, לא היית כועס, נכון? אם אבל אני לא. אבל לא. אבל אתה כן, אתה חושב שלא. העובדה היא... העובדה היא שהגעת... העובדה היא שהגעת להרצאה. כן, זה קרה, זה לא עוד עמלי. אתה מבין אבל מה קורה פה? יש לך דעה מסוימת, איך המצב צריך להיות. והוא לא כזה. עובדה שהוא לא כזה. ואתה לא מקבל את זה. אז אתה כועס, זה בסדר, אבל תראה שזה תוצאה של דעה. גם תראה שיש אנשים אחרים שיושבים ביחד איתך וזה לא מפריע להם. בגמרי. למה? כי להם אין דעה. כן. זאת אומרת, הכעס, כשאתה קורא לזה רק רגש, זה בגלל שלא הבנת מה הדעה שעומדת בבסיס ההתנגדות שלך למצב. זה הכל. ‫כן. ‫-אבל השאלה היא, זה ברור משמעותו ‫של הנקודה של מה שהוא אומר. ‫האם אנחנו מסתכלים, ‫דוחים את זה, ‫או שנבין, כמו שאתה אמרת, ‫מבינים את זה. ‫כן, אז... ‫-כמו שזה אחרת, ‫כי אתה דוחה את זה, ‫אם הוא יחליף ונשאל ‫זה לא מפריע לי. הנוסחה הזאת לא מפריעה לי, אפילו שהוא אומר עכשיו הרגע שאני כן מרגיש, אבל נגיד שהוא יקליט yeah. אלף פעם, כל פעם מחדש, הוא יגיד זה לא משפיע עליי, זה לא...". בסופו של דבר זה לא ישפיע, נכון, okay, נכון אבל, אבל זה... אבל אם אתה, כמו שעכשיו ניסחת את זה ואמרת אני עכשיו מבין, אני מבין למה זה מפריס אותי, הבהירות הזאת היא נותנת לו אה, אה, אה, מחישה את ההבנה ואת ההבנה שלו, בטא. הרבה יותר כן. מאשר לדחות. לדחות. נכון, זה כמו שאומרים, נגיד שאתה עושה מדיטציה, יש כאלה שאומרים מגיעה מחשבה תסחוק אותה. נכון. אבל זה לא עובד, כי היא נכון באה שוב כן. <laughs> אבל אם אתה מבין <laughs> מה קורה ואתה רואה את המחשבה בתור מחשבה, עכשיו <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> מתגונן בה. כן. אתה לא כועס, כן. אתה לא... עכשיו אני לא אני, אני, עכשיו אני רוצה להגיד, תראי, קרישנמורטי הוא נחשב בעיניי כמורה מאוד מאוד גדול, לכן אני מרשה לעצמי גם אה, לתקן אותו, אבל אה, שוב חשוב להבין לפעמים, נגיד בהתחלה לפעמים, כדאי כן להגיד תדחה, זאת אומרת כי אנשים okay. לא מבינים מה זה תבין, בשביל okay. להגיד תבין אתה צריך להסביר יותר, זה יותר עמוק, אז בהחלט נגיד בהתחלה אפשר להגיד לך, אפילו גם במדיטציה לפעמים בהתחלה אומרים אם באה המחשבה תדחה <אז> אותה, היא תכתוב אותה. אומרים תאפשר, תאפשר כן. לה. תאפשר לא, לא זה, לה... זה כבר חכם יותר, בהתחלה אומרים תזרוק אותה, אחרי זה אומרים תאפשר לה לעבור, אחרי זה אומרים תתבונן בה, okay. אז זה שלושה שלבים, אז יכול להיות שהוא חשב שהאנשים האלה פה זה מה שמתאים להם, לכן אני מציע נוסח חלופי ואני לא רוצה להגיד שהוא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 ואז יש לך את האנרגיה להשתנות, דחייה היא האנרגיה הזאת ואז ההוא שואל אותו האם זה מה שאתה קורא למות במרכאות להצטברות ההיסטוריה שהיא ההווה, זאת ההווה בעצם הוא הצטברות של כל ההיסטוריה וזה למות להווה, כאילו אם אתה מצליח לדחות את כל המבנים, כן המוות הזה עצמו הוא להיוולד מחדש כאן ישנה כל התודעה, כל התנועה של שינוי, המיטה לידוע. ואז הוא שואל, האם הדחייה הזאת היא פעולה חיובית, מוגדרת? אז הוא אומר ככה, כשהסטודנטים מורדים זו פעולה חיובית מוגדרת, אך פעולה כזאת היא חלקית ולא שלמה, זה לא דחייה טוטאלית. כאשר אתה שואל האם המיטה הזאת, היא הדחייה היא פעולה חיובית, היא כן והיא לא. כשאתה עוזב בית בצורה חיובית ונכנס לבית אחר, הפעולה החיובית שלך חתלה להיות פעולה חיובית לחלוטין, כיוון שאתה נטשת מבנה כוח אחד עבור אחר. זאת אומרת, הוא אומר דבר כזה, אם אתם מורדים בשביל להקים מבנה אחר, אז זה טוב ורע, כי אתם בסך הכל עברתם בית, כן. הפעולה החיובית שלך חדלה להיות פעולה חיובית לחלוטין כיוון שאתה נטשת מבנה כוח אחד עבור אחר שאותו שוב תיאלץ לעזוב כך שהחזרה המתמדת שנדמת, הזו שנדמית כפעולה חיובית היא בעצם חוסר פעולה אבל אם תדחה את ההשתוקקות והחיפוש אחר ביטחון עצמי אחרי ביטחון פנימי אז זוהי דחייה טוטלית שהיא פעולה חיובית ביותר עכשיו אני מתרגם את זה למילים שלי אם תבין את ההשתוקקות והחיפוש אחר ביטחון, אז זו הבנה טוטאלית שהיא פעולה חיובית ביותר. זו הייתה הפעולה היחידה שמשנה את האדם. אם אתה דוחה שנאה וקנאה בכל צורה אתה דוחה את המבנה הכולל של כל מה שיצר האדם בתוכו ומחוצה לו. זה פשוט מאוד בעיה אחת קשורה לכל בעיה אחרת. איזה דברים כאלה לא לא לא לא זה קרישנמוטי אני תכף, אני okay, לא okay. קורא, okay. אני, אני ממשיך כי, ואז הוא שואל אותו אם כן, האם זה מה שאתה מכנה ראיית הבעיה? כי הוא תמיד טוען כרישנמורטי שראיית הבעיה זה הפתרון. אם אתה רואה את הבעיה מספיק בבהירות, אז יש לך כבר את הפתרון. עכשיו פה אני מעיר לכם שבקטע הבא שהוא הקטע האחרון הוא עובר לניסוח של ראייה או הבנה במקום של דחייה, אז אני אקרא אותו הראייה הזאת חושפת את כל המבנה והאופי של הבעיה. הראייה היא לא ניתוח של הבעיה, היא לא גילוי של הסיבה והתוצאה, הכל נמצא שם מסומן כמו על מפה. אתה יכול לראות אותה רק אם אין לך עמדה ממנה אתה מתבונן. וזה הקושי שלנו. אנחנו מחויבים להיות שייך במרכאות, מספק לנו עונג גדול, כאשר אנחנו משתייכים, אז בלתי אפשרי לראות. כאשר אנחנו משתייכים אנחנו הופכים להיות לא רציונליים אלימים ואז אנחנו רוצים לסיים את האלימות על ידי השתייכות למשהו אחר וכך אנו אחוזים במעגל קסמים זה מה שעשה אדם במשך מיליוני שנים ובאופן מעורפל קרא לזה אבולוציה אהבה איננה בסוף הזמן, היא לא תגיע יום אחד, או שהיא קיימת עכשיו או שהיא איננה והגיהנום קיים כשהיא איננה והתיקון של הגהנום הוא קישוט של אותו גהנום. קישוט? אי אפשר לתקן את הגהנום, אפשר לצאת ממנו. אם אתה רוצה לתקן את הגהנום אתה רק מקשט אותו. <מת> וכשהוא <מת> מדבר, כנראה שהסטודנט ההוא, כנראה שזה היה באירופה, כי הוא דיבר גם על נצרות, וכנראה שהסטודנט דיברר על המרד של הסטודנטים וכל הדברים האלה. זאת אם אתם הולכים להחליף מבנה אחד במבנה אחר אז לא עשיתם כלום, כי גם המבנה האחר יהיה מבנה. אם אתה מסוגל בעצם להתנתק מכל המבנים, יש הרבה דברים שאנחנו מצליחים, נכון? מבנה אי חשיבה אתה מתנתק. כן. על ידי זה שתראה שזה רק גורם לך סבל. האמת הראשונה, החיים הם סבל. האמת השנייה, סבל נוצר מהצמדות. מהצמדות למה? לדעות. אוקיי, okay, אז אתה כל פעם יכול... אז, אתה יכול זאת אומרת, מבחינת דעות, אתה כל פעם יכול לקפוץ לכל מיני מערך אחר, ואז הוא צריך סיטואציה של... לא. לא, לא לא, לקפוץ לאחר, אז זה לא חשוב, זה לא חוכמה. חוץ מההחלטות. לא. לא מרעיון לא. לרעיון? לא, לא. לא. לא. אז החלפת, שקישת את הגיהנום. אוקיי. אתה צריך לראות את הדעה, ולהגיד, אוקיי. להגיד הדעה אני? הזאת היא גורמת לי סבל, האם אני רוצה להחזיק אותה, הוא הוריד את זה, נגיד, הוא, כן. את okay. הזה... הוא אוקיי. לא צריך משהו במקום, אבל זה עדיין, לא. אבל זה עדיין. חשבתי שאני, זה מפריע חשבתי, נו, חשבתי, אני יצאתי תבנית, אבל ברגע שאת רואה... זה לא מפריע לי, לא הבנתי. הדיבור של אמישהו ארור. נו, אבל אם אתה מבין שהייתה לך דעה שמגיעה לך זכות דיבור, ולא נתנו לך ולכן אתה כועס, ועכשיו אתה מבין שהדעה שמגיעה לך זכות קיום זכות דיבור היא רק דעה, ואני יכול לוותר עליה. אני לא צריך משהו במקומה, אני גם לא צריך להגיד שלא מגיעה לי דיבור זה דעה. אין, יש לי דעה שמגיעה לזכות דיבור, הדעה הזאתי בסיטואציה הזאתי גרמה לי לסבב. אבל הדעה שהוא חשב על הדעה, אתה לא. מבין? הדעה שהוא חשב על הדעה שלו, היא כבר שום דעה. לא. לא, זה לא דעה, זה בדיוק... לא, זה, שאני זה, לראות, זה, לראות, זה לא לראות שיש פה דעה. בהתחלה דעה. יכול להיות שבהתחלה זה כן. יש לך דעה שלא צריכה להיות לך דעה. זה לא, זה לא הכוונה, זה לא דעה לתתבן. יותר טובה, אבל עדיין לא לזה, דעה, לא מתכבן, בסוף אתה גם את זה לא, לא, זה לא, לא צריך, לך. ברגע שאתה רואה ואתה מבין שזו פשוט לא דעה, אז, אז, אז, אז, אז, אז, אז זה לא דעה, זה לא מחשבה אבל כן, מה שהיא אומרת ובצדק זה שיש שלב באמצע, או שאין, או שאין בסדר, לא, אבל... אבל... זה, זה יכול להיות זה... עזר אבל זה לא, זאת לא המטרה זה לא אידיאל, זה לא מה שאני... לא, לא חשבה שזה המטרה, היא אומרת שזה... אם יש מחשבה, אז היא... אז אפשר להגיד... אז ברור שזה לא מה שצריך, בעצם אני יכול להגיד, כמו... נגר ג'ונה, גם ארבעת האמיתות זה רק דעה. וצריך להיפטר מהן. ועדיין אנחנו מלמדים את ארבעת הדעות. למה? כי זה הדרך. בסופו aber... awesome> של דבר, אבל אי אפשר לקפוץ תמיד Control> לסופו של דבר. אבל אני חושבת שאת אומרת שהמחשבה שלי על הדעה האלה, זה שיפוטיות. עכשיו הרעיון הוא, לא, לא, אני המחשבה היא שזה גרם לסבל, זה לא טוב המחשבה הזאת שגרמה לי לכפוץ, היא גרמה לי לסבל, והיא מחשבה לא טובה. גרמה לי לסבל, איך טובה? אני רוצה לשנות את זה. לא. ‫קודם כול, היא גרמה לי לסבל. ‫ברגע שאני חושבת שהיא גרמה לי לסבל, ‫אז יש פה שיפוטיות. ‫לא. ‫-היא אומרת, היא לא טובה. ‫-לא, היא גרמה לי לסבל, ‫זה עוד לא שיפוטיות. ‫-זה לא, זה הסתגלות. ‫-אני לא רוצה סבל, זה שיפוטיות. ‫-הסתגלות וראייה. ‫זה מה שקוראים, זה לא ששפטתי, ‫אוקיי, הייתה אז, ‫אני לא רוצה מסבל, אני לא רוצה מכעוס. ‫אוקיי, אז זה הצלילות. ‫אז אפרופו אין שום מחשבה. ‫פה בזה אין מחשבה, זה לא דעה. מה שאתה תיארת עכשיו, לזה חופי, וזה לא מחשבה, זה ראייה, זה הבנת המציאות כפי שהיא. אתי אבל שוב, אני לא רוצה... היא תיארה את זה בדיוק נכון, איך אבל את צריכה להבין, שוב פעם, את מה אושו אמר על קרישנמורטי? קרישנמורטי אמר לא צריך לעשות מדיטציה. עכשיו... הוא בעצמו, כרישנמורתי, עשה מדיטציה כמו משוגע, מגיל חמש עד גיל 25, כל היום וכל הלילה. אבל הוא אמר, לא צריך לעשות מדיטציה, צריך להיות בשקר. אז או שהוא אמר עליו, זה כמו מישהו ששכח איך הוא עבר את הנהר. הוא אמר, לא צריך את הרפסודה. אבל הוא בעצמו כן <אז> הוא שאמר עליו, ששתננדה, שהוא רוצה רדיות, כן, כן, דיונות. כן. אז אותו דבר, את מנסה פה לקצר. לא, אני לא מנסה להפך, אני חושבת שאילתה בדיוק הגיעה לזה. היא הגיעה לזה במה שהיא זה בדיוק לא מחשבה, זה נכון. זה, אני לא מנסה לקצר את זה, בטח שזה בתהליך, אבל אתם תיארת את זה כמשהו שהוא בעייתי כי מחשבה, לא כמעט בעייתי. כהגדרה, כהגדרה, לא כבעיה. כהגדרה. בהתחלה, הבעיה. לא, כי אמרת אבל, אז הבנתי שזה נשמע משהו שהוא בעייתי. אה, לא, לא, לא. הנה, שוב פעם, אתה רואה? אבל המחשבה, יש פה מחשבה, הדבר הזה מחשבה זה לא טוב, אבל... לא, לא, לא, לא. שאם אנחנו מגדירים מחשבה בצורה כזאת, אם אנחנו הולכים למחשבה אחרת, שיוצרת פחות סבל, מחשבה שיוצרת פחות סבל, יש הגדרה של נכון, כי זה בהתחלה חייב. כיוון שאנחנו, זה כמו שבאיזשהו אה, מקום כאילו צריך כאילו באופן תיאורטי להגיע למצב שלא צריך לעשות מדיטציה כי מדיטציה זה גם כן שיטה והוא אומר צריך שלא תהיה לך שום שיטה במודעות, זה. אז זה יפה מאוד אבל איך מגיעים לשם? <אז> מגיעים לשמה בדרכים של בני אדם ואחת הדרכים זה מדיטציה והדרך השנייה זה להתבונן, וזה נכון שהדעה שאני לא רוצה לסבול, אני יכול להגיד שזה דעה, שלא, שמגיע לי לא לסבול, זה דעה בסדר, אבל זה דעה ברמה יותר גבוהה מהדעה הפרימיטיבית במרכאות של מגיע לי, מגיע לי לדבר נגיד, אני שוב פעם אני, אני חושב שמגיע לי לדבר אז אם הוא לא נותן לי לדבר אז אני צריך לסבול אני יכול גם לא לסבול, אני יכול גם לא לכעוס, אבל חשוב להבין מה קוראים לי לכעוס. הדעה הזאת היא, גם כן, היא באיזשהו אופן שאתה לא מודע אליו גם כן כן כן כי זה אמור, זה מושרש כן וגם כפי שאני אשתחרר מזה <אף> אתה לא מודע לזה נורא לא חשוב ודאי אנחנו לא לא מדברים, מדברים <אף> על <אף> זה <חזר. אף> אז זה יותר ברור. ברור. ואני, אם אני לא מדבר על זה, לא, לא ואתה משאיר את זה כרגש. <גש> אז אני הייתי אומר, אני, בעבר כשהייתי ילד היו ילדים שהיו ככה וככה, ואני יכול לעשות איזושהי <גש> אנלוגיה איזושה <גש> <ולא גש> בין <גש> הילדות כן. שלי לבין היום. כן. הפסיכולוגית, <גש> <גש> <גש> כן, אבל אני לא מחזיק ממנה, <גש> אומרת, לא כי לדעתי אפשר להגיע לכל מה שאתה רוצה. אתה תמצא סיבה לכל דבר איך שאתה רוצה וזה בילדות, בהורים וזה אבל מה שקורה בעצם וזה גם כן לא קותר את הבעיה, גם אם אתה יודע את הכל נכון, וחוץ מזה מה קורה, אבל מה קורה אז אבל מה קורה אז בעצם זה כאילו זה לא אני, זאת אומרת עשו לי, שתו לי, אכלו לי מה אני יכול I לעשות? לא, אבל אתה רוצה להשתחרר מזה, אז אתה I... מנסה כל מיני פתרונות. כן, אבל מה זה משנה שפעם היה, זה... ילד, לא היה ילד שהוא היה בריון? לא, זה, זה לא משנה, אבל אתה אומר, אוקיי, אז אני לא רוצה להיות במקום הזה, אז אני אילחם על זכותי לדבר, אתה ת, תעשה איזה פעולות. בסדר. דרך אגב, השיטה שאתה מציע, אז גם כן אומרת... אז היא משאירה אותי פסיבי בעניין. ממש לא. כאילו, אז אני אתן לו לדבר. לא. ואני לא אילחם על זכותי לדבר. לא, לא, אתה רוצה להילחם, תילחם, אבל אל תכעס. יש מה זה שאתה כועס, זה מוציא לך את האנרגיה מלדבר. וזה מוציא לך פתרון. אתה יושב בצד, כועס, צודק, קורבן, לא מדבר, סבבה. לא, ממש לא. לא סבבה, נכון, נכון, אבל אם לא היית כועס אז היה לך שתי ברירות, היה לך או זה, או שזה, או שהיית אומר מה אכפת לי, או שהיית הולך הביתה, או שהיית אומר בעצם, או ש... לא, היית מבין אז או שהיית הולך הביתה, לא כועס, או שהיית אומר לעצמך, יש לי משהו להגיד, בוא נגיד, לא פתרון, משהו <laughs> אם, לא הייתי לדבר, אם הייתי בא להרצאה, והיית שומע מה ש... הייתי שומע, נורא מעניין, מה מפריע לי לשמוע אותו בכלל? רק זה שאני רוצה לדבר. אבל אולי הוא כן מעניין, אתה יודע מה, הוא לא מעניין, אבל הוא קוף. זאת אומרת, אתה הולך לגן חיות, אתה רואה קוף, נורא נחמד. אתה לא חושב, הוא צריך להיות בן אדם. אז זה כבר הגדרה בסדר, ברור. לא, לא קוף-קוף. אלא יש פה מישהו שרוצה לדבר, נורא מעניין לראות אותו כהצגה. זה כמו המחשבות שלי. יכול להיות לי מחשבות מטומטמות לגמרי. אבל אם אני לא מזדהה איתם, ואני לא מגיב אליהם, אני רק מתבונן בהם, אז הצגה. אותו דבר, אתה יכול להגיד פה, שוב, זה לא... הפתרון הכי בודליסטי, אבל זה גם, אבל ברגע שאתה מוציא את האנרגיה של הכעס מהסיטואציה, הכל נפתח, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתם לא צריכים להשכנע אותי שאני יכול לקרוא לזה, זה ברור. לא, לא, אבל איך? אתה יודע מה, יש עוד עשרים פתרונות, אתה יכול להגיד בשקט את דעתך למישהו שישב ידך. אני חושב ככה וככה, אז נכון אתה לא מסמר הערב ולא כולם מקשיבים לך, אבל אמרת את דעתך, מישהו שחשוב או חשובה לך שמע, וגמרנו, ואתה יכול ככה לדבר כל הזמן, הוא לא יכול להגיד כלום, כי <laughs> <laughs> הוא משתלט על השיחה. אבל לא יש ש... לנו לא כבר משפחה yeah. כזה, yeah. שאני כבר היום, הוא גם קצת התמטא. אבל כשהכרנו אותו בהתחלה, אז ההבדל בין היה ההבדל בין המידת הלא הערה או ההתפתחות הרוחנית שלה. אפי היה כן מעיר לו הרבה פעמים, והוא סוטה מאוד הפגיעה, אבל הכל התכנס. יש כזו, ואני... הוא באמת משגע. הוא באמת משגע קשה מאוד. איך היית עושה את זה? הייתי מתייחס למה שהוא אמר. לא היה שם בטן כלום. לא, אני... לא, תראה, לפעמים היו דברים שאני מבין הרבה יותר ממנו. <laughs> <laughs> הוא <laughs> מבין <laughs> בכל מיני שטחים, <laughs> בהמון שטחים. <laughs> <laughs> אבל נגיד, היה מגיע לנושא של הייטק, שאני במקרה התעסקתי איתו. אז לא היה לי שום בעיה, והייתי אומר לו, תשמע, אני חושב שזה ככה וככה. והוא תמיד היה מנסה עדיין, אחרי שלוש, ארבע נגלות, הוא היה מבין שבנושא הזה אני מבין יותר ממנו. <laughs> מה שהיה קורה אז, הוא היה עובר לנושא אחר, ש... אבל לא משנה, אבל לא היה שום, אין מה לחוס עליו, הוא כזה, ככה הוא מנכיח את עצמו. אבל יש לו אנשים שמוכיח שאני לא צודקת, יש לו חברים, יש לו בן זוג, שהיא אחות של אפי לילי, אישה זה שאני כועסת, זה לא אומר שזה צודק, עובדה. עובדה, יש לי אנשים שלא רק שלא מרגיז אותם, כיף להם איתו. כן, כן, כן. אנשים אחרים בכלל. בדיוק. אז הוכחה לי, שרגע רגע, אז אני מרגיז אותם, אוקיי. תבדקי למה. תבדקי למה או שתסתכל על זה. כן, בדיוק. זה במהות, ארון הוא דוגמה טובה. והיום אני כבר לא, היום ארון ואני, אין לי בעיה איתו שינה, משיתה. הוא לא השתנה. הוא השתנת כן, אבל לא באופן פשישי, אבל... זה סיג ככה לפעמים... עד כאן. אבל שוב פעם, הנקודה, להגיד עד כאן, לא ביקרנו כן, כן. ביטחון שזה בעצם... שזה הנכון לומר. נכון. נכון. לא שזה ראיגה מאוחדת. שוב, ולא בשביל לחנך אותו, אלא כאילו כבר מספיק. ולא מתוך... כן, לא מתוך... כן, לא מתוך... כן, של האדם. מתוך המצב עצמו. לא הורדה של האדם. כן, זה לא שיגנות ולא זלזול ולא כלום. זה שקט בגליל. כן. לא מספיק. מה שואלת? כן. מה תובעת רגע? אתה פשוט. אבטיפוס. זה הסוף רגע, כן זה הסוף. פעם הראשונה שאני שומעת יש ואני מרגישה טוב ביטו, זה לא ברור ביטוי, כי בהתחלה זה היה משווה אותי, אני עשיתי לקרוא, עשיתי לקחת ספר, ספר אבל